You know you're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 Літопис важливих подій з історії України. 16 лютого 1905 року народився Павло Власюк, український агротехнік, ґрунтознавець і фізіолог рослин. 16 лютого 1918 року проголошено самостійність Кубані. 17 лютого 1892 року народився Йосип Сліпей, кардинал і патріарх поміс мої української греко-католицької церкви. 18 лютого 1855 року народився український вчений-помолог, активний учасник національного руху Лев Симиренко. 19 лютого 1969 року помер генерал-поручник армії Української народної республіки і провідний член ОУН Микола Капустянський. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила малий герб України – тризуб. 21 лютого 1942 року нацисти розстріляли українську поетесу, патріотку і націоналістку Олену Телігу. І 20 лютого 1905 року народився видатний письменник і журналіст Улас Самчук. Шановні радіослухачі, сьогодні маємо велику приємність гостити у нашій редакції заступника коменданта Майдану Олега Медуницю, який є депутатом Верховної Ради України та є підтримуваний всіма трьома великими партіями України. Ми вітаємо вас, пане Медуниця, і дозвольте поставити вам кілька питань. Ви є заступником коменданта Майдану. Що це означає? Перш за все, на Майдані Майдан фактично це місто і живе своїм законом, і це місто має чимсь керуватися. Прем'єр-міністром Майдану є Андрій Порубій, Є заступники з різних питань, які відповідають за медичне забезпечення, за харчування, за проживання людей, які приходять на майдан за їхню роботу в політичній цирині. Саме за це я відповідав, за те, щоб Майдан щось робив, за те, хто виходить на сцену, що говорить, за те, що робить Майдан, кого пікетує, як діє в той чи інший момент. Це були мої функції на Майдані. Дякуємо вам за відповідь і скажіть свої ласки, які ваші завдання, з якими завданнями ви приїхали до Америки? Перш за все, я об'їхав деякі громади українські тут, на східному збережжі, і ми говорили про те, як українці Америки можуть допомогти Майдану. Ну, а головне наше завдання – це організувати вплив на Уряд Сполучених Штатів для того, щоб вони якнайбільше втрутились в ту ситуацію, яка є на Майдані, якнайбільше відвернули ту загрозу російську, яка є зараз не тільки над Майданом, а над Україною. Ми говорили про санкції, ми говорили про недопущення насильства над мирними маніфестувальниками, ми говорили про недопущення застосування тортур. І про те, щоб схилити українських олігархів, які є в українському парламенті, до того, щоб створити перехідний уряд і позбавити Януковича тієї необмеженої влади, яку він зараз має в Україні. Американська преса та світова преса принесли вістки, що Росія старається вплинути негативно на оцінку Майдану у світові медії. Наприклад, вони говорять про те, що Америка озброє автомайданівців і що серед... Людей на Майдані є агенти CIA. Яка ваша думка на це? Коли в Україні з'являється будь-який рух за демократію, за права людини, за право жити українському народу вільно в своїй державі, то подібні звинувачення завжди лунають з боку Москви. Так було під час Помаранчевої революції, так було під час революції на Граниті у 90-му році, коли ми студентами протестували проти радянської влади. Так зараз є і під час подій на Майдані, коли постійно намагаються російські чинники, особливо російська пропаганда, закинути це і в Україні, і на Заході, що ніби це весь Майдан стоїть на гроші Заходу, що це виключно ідея Заходу для того, щоб позбавити Москву впливів і нав'язати ніби та українському народу чужді йому цінності. Ми це категорично відкидаємо, спростовуємо і насправді так не є. Бо майдан стоїть завдяки саме підтримки українцям і українського народу. Дякую. Ну. А які особливі вимоги майдану були прийняті президентом України і Верховною Радою України? Чи це тільки кпини над майданівцями? Я думаю, що найперше, що вдалося зробити майдану, це те, що Україна досі не в митному союзі. Я переконаний, якби люди не вийшли на майдан то а, Путин а, він би дуже швидко протягнув би Яну Україну, Януковича, українську владу до до своїх лабет і можливо, якби Майдану не було, ми б зараз у Верховній Раді обговорювали, як зупинити законодавство, яке наближає Україну до митного союзу. Зараз фактично жодна вимога Майдану, окрім відставки уряду, не виконана. Ті закони, які проміжні вже вимоги, які зупиняють політичні репресії, зараз ніби підписані і людей випускають, але нас не задоволені тим, як їх випускають, бо їх переважно випускають під домашній арешт. Тому боротьба Майдану ще не закінчилася. А на вашу думку, Керівники Майдану чи Майдан вимагають, щоб політично Україну провадили до перемоги які особи? Питання не стоїть в конкретній особі, яка може вести нас до перемоги, тому що головна особа в дії – це український народ. І ви бачите, як політики приходять до Майдану і питають дозволу на ті чи інші дії, на ті чи інші переговори. Тому ми не маємо доручати волю свою тільки одній людині, як це було, наприклад, Ющенком, і були втрачені можливості. Я переконаний, що політичні сили опозиційні визначаться, кого саме вони будуть підтримувати на президентських виборах. І питання для Майдана не є актуальним, хто саме поведе Майдан. А питання для Майдану найбільше актуальним – це те, як протидіяти Януковичу і Путіну в Україні. Українські медії принесли вістку, що Майдан створює власну армію, і до якої вже вписалося 12 тисяч осіб, і яка нібито має розростися принайменше до 35-40 тисяч осіб. Чому армія? Я би не спішив це називати армією. Скоріше, це сили самооборони Майдану, які дозволяють ефективно обороняти Майдан, які створюють ту потугу, яка не дозволяє... Януковичу і правоохоронцям знести Майдан, чого вони неодноразово прагнули. Для нас так само важливо, щоб ці сили самооборони обороняли активістів, яких незаконно затримують, яких катують, для того, щоб ми могли дуже добре захистити наші мирні акції, які ми проводимо в Києві постійно. Пікетування, пересування автомайданівців, побут наших активістів, безпеку, будівлі, які ми захопили. Для цього, власне, і створюються сили самооборони Майдану в Києві і не тільки в Києві. І тепер останнє питання, якщо можна. Як українські, українці в Америці можуть допомогти Майданові? Ну, перш за все, це вплив на американський уряд. Це оперативна реакція на те, що відбувається в Україні. Це поширення інформації. Це застосування з боку Америки як провідної світової потуги, санкцій до українських посадовців, які підтримують Януковича, які причетні до силових акцій проти свого народу. Саме на це найбільше ми сподіваємося підтримці українців Америки. Ну і ми дуже вдячні за ту матеріальну і моральну підтримку, яку українці Америки надають Майдану. Я думаю, що навряд чи Майдан виставив, якби українці світу всього не допомагали йому вижити в цих складних умовах. Пане Олег Медониця, ми щиро вам дякуємо за інтерв'ю і прийміть від нас наші найкращі побажання успіхів. Слава Майдану, слава Україні! не буде земля, як її не любитимуть люди. Україна, відчизно єдина моя, я без тебе щасливим не буду. Є на світі, я знаю, країн чарівні, живому світі, але ти Україно, дорожча мені над життя, над усе в цьому світі, Україно, на межа для тебе, серця, Україно, наш з тобою кожен кров. Україно, шлях твій сонячний простерся Крізь аж до зірок Україно, ще тебе в нас не відняти Україно, дві щасливе майбуття Просто мати Україну, і для нас саме життя. Ти багата душею і мудрістю теж, В твоїм домі добра повна чаша. Тимо вока зіницю завжди бережеш свою волю, а значить і нашу Україна, це слово як матір святе. Задля тебе завжди варто жити, як, як життя, як і сонце. Таке золоте, хіба можна тебе не любити? Україно, нам не жаль для тебе і серця. Ми просто взагалі Важливе майбутнє Україно, Ти для нас не просто маєш. done on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot to people just for saving their money, just for saving their houses, just to saving their power. I want these people who are here, who have dignity, who are brave. I want them to live a normal life. We are civilized people, but our government are barbarians. That's not a Soviet Union. We want our courts not to be corrupted. We want to be I know that maybe tomorrow we will have no phone, no internet connection, and we will be alone here, and maybe policemen will murder us one after another when it will be dark here. I ask you now to help us. We have this freedom inside inside our hearts. We have this freedom in our minds. And now I ask you to build this freedom in our country. You can help us only by telling this story to your friends, only by sharing this video. Please share share it. Speak to your friends, speak to your family, speak to your government and show that you support us.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 відсотки на ваших annuity, Roth IRA та IRA сертифікатах –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 www.asssn.com з України і про Україну. У найближчі тижні вирішиться доля Незалежної України. Кремль готується до розчленування України за прикладом того, як від Грузії були відокремлені Абхазія і Південна Осетія. Про це заявив екс-радник Володимира Путіна, член російського комітету солідарності з Майданом і економіст Андрій Іларіонов в етері громадського телебачення. Я хотів би ще раз звернутися до вас. Зараз доля «Не боюся цього слова, не тільки Майдану, але й України буде вирішуватися протягом найближчого тижня. Максимум двох тижнів. Це ключові події і ключовий час», заявив він. Він звернув увагу на те, що в етері російського телебачення такі спікери, як Володимир Жириновський, Сергій Глазів і Сергій Доренко неодноразово закликали до жорстокого придушення виступів опозиції в Києві. Ніхто вже не прихов Іде відверта пропагандистська підготовка до втручання з боку Росії в українські справи, сказав Іларіонов. Він уточнив, що Кремль сумнівається в надійності Віктора Януковича і в якості можливої альтернативи йому розглядаються Андрій Клюєв і Віктор Медведчук. Відновлення Конституції 2004 року є основною умовою, за якої опозиція здатна взятий. Всю повну відповідальність за стан країни на себе і сформулювати уряд народної довіри, заявив у четвер один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк. Перше – це відновлення конституційного ладу і повернення до форми правління, яка була визначена Конституцією 2004 року, тому що уряд повинен мати незалежність, а президент повинен бути позбавлений диктаторських повноважень. Друге – ми не приймаємо посади прем'єр-міністра. Ми приймаємо всю повноту відповідальності за стан справ Україні. А це означає формування всього складу Кабінету міністрів України. І третє – це затвердження програми дій Кабінету міністрів України, заявив лідер фракції «Батьківщина» на прес-конференції в Києві. Напередодні у середу Арсеній Яценюк, а також перший заступник голови партії «Батьківщина», відвідали в Харкові ув'язку знаного лідера партії, колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. З нею вони за їхніми словами, мали конструктивну розмову, в перебігу якої обговорили подальшу стратегію і тактику дій. Тим часом у партії регіонів почали інформпідготовку підготовку до відмови президента від ідеї створення технічного уряду. Про це пише комерсант Україна. Такий висновок видання робить із серії заяв представників цієї політичної сили про те, що новим прем'єр-міністром неодмінно повинен стати член партії регіонів. У четвер ввечері на офіційному сайті партії регіонів було опубліковано. Відразу три прес-релізи на цю тему. Своє ставлення до питання сформулювали видні члени партії регіонів Олег Царьов, Дмитро Шевцев і Михайло Чечетов. Всі троє підкреслили, що виступають не зі своєї особистої, а з консолідованої партійної позиції і категорично виключили можливість сформулювати уряд на чолі з представником опозиції. Кандидатуру на посаду прем'єр-міністра від опозиції ми підтримувати не будемо, заявив Шевцев. В опозиції вважають, що таке рішення призведе до нової хвилі протестів. Як відомо, згідно Конституції, Кандидатуру прем'єра визначає президент, а парламентська більшість не бере участі у цьому процесі Раніше Віктор Янукович пропонував голові фракції «Батьківщина» Арсенію Яценюку очолити уряд Але той не дав остаточної відповіді, висунувши низку вимог Захід також підтримує ідею більш легітимного кабінету в Україні і готовий допомогти йому фінансово Народна самооборона зможе допомогти контролювати прозорість та чесність президентських виборів, що відбудуться наступного року. Таку думку в етері «Експресо ТІВІ» Висловив народний депутат від Батьківщини Андрій Парубій. Я переконаний, що провести чесні президентські вибори буде неможливо без народної самооборони. Коли ми поїхали з самообороною на вибори до Первомайська, щоб їх захистити, там дільницю охопило 500 тітушок, і ми навіть не могли туди дійти. Розумієте, поки Янукович буде при владі, не буде виборів чесної. Сказал «Порубей». У п'ятницю останній з 234 протестувальників був звільнений із підварти. Про це повідомляє з посиланням на штаб Національного спротиву агентство «Інтерфакс Україна». Згідно з повідомленням, рішення щодо останнього активіста Дмитра Полтавця ухвалив Голосіївський райсуд Києва. У штабі зазначають, що Полтавець був затриманий 23 січня на вулиці. Грушевського в Києві. Йому інкримінували статтю 294 Кримінального кодексу України. Участь у масових заворушеннях. Раніше джерело у правоохоронних органах повідомило агентству, що... Протягом 14 лютого будуть звільнені з-під варти всі затримані раніше учасники масових акцій протесту. Станом на ранок п'ятниці під вартою залишилися всього 11 затриманих мітингувальників, у тому числі 4 у Черкаській області, 2 у Дніпропетровській і 5 у Києвій області. У четвер прокурор Києва Микола Безкішний озвучив перелік вулиці будівель столиці, які мали бути звільнені протестувальниками до 17 лютого для набуття чинності січневим законом про так звану амністію і звільнення від карної відповідальності підозрюваних у участі і організації масових заворушень у Києві. За його словами, йдеться про розблокування дев'яти вулиць центральної частини Києва і демонтувати 19 барикад, які там споруджені. Обов'язковою умовою є і звільнення будівлі КНР. МДА ah. – у штабі Національного спротиву заяву прокурора назвали провокацією. Як відомо, Майдан вимагав звільнення від покарання і звільнення з-під варти усіх активістів, схоплених силовиками. Суди ж пом'якшили запобіжні заходи учасникам акції протесту, найчастіше посадивши їх під повний чи частковий домашній арешт. При цьому багатьом із них до майбутніх судів змінили статтю «Звинувачі на більш тяжку участь у масових заворушеннях. А зараз огляд світової преси про події в Україні. Виплавові західні видання попереджають, що та повільність, з якою Європейський Союз і Сполучені Штати діють у намаганнях припинити ескалацію кризи в Україні, може обернутися більш активним втручанням в українські справи з боку Кремля. А це, як наголошують оглядачі, може призвести до силового протистояння і великого потоку біженців з України назад. Хоча, як зауважують деякі спостерігачі, є вже й деякі ознаки оновлення політики Європейського Союзу щодо України. Коли міністри закордонних справ Європейського Союзу чітко зазначили у своїй заяві на саміті в Брюсселі цього понеділка, цитуємо, Рада Європейського Союзу висловлює своє переконання, що угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між Європейським Союзом та Україною. Кінець цитати видання в Європі наголошують при цьому, що країни Європейського Союзу в цій заяві вперше від часу помаранчевої революції сказали про можливість приєднання України до Європейського Союзу. Плевова лондонська Times цитує відомих фінансових експертів заходу, вважають, що критичне зменшення золотовалютних запасів Києва є невідкладні зовнішні боргові виплати українського уряду можуть призвести вже у найближчій тижні до глухого кута у фінансовому та економічному становищі України, з якого вже неможливо буде вибратися. Впливова американська The Washington Times також попереджає, що російський вплив на Україну, фінансовий тиск Кремля на владу у Києві, можуть призвести до фінансового колапсу держави. А та критикує тут повільність, з якою Сполучені Штати та Європейський Союз намагаються запобігти ескалації політичної кризи в Україні. Видання застерігає, зростання насильства цілком імовірне, а це робить зростаюче російське втручання більш реальним, що породить ще більше насильство в Україні. Європейці та адміністрація Обами можуть піти тут не далі розмов. До того часу Yeah. <laughs> поки біженці з України не рушать до країн Європейського Союзу, а на той момент вже буде пізно щось вирішувати. Ендрю Ретман пише на сторінках Brussels EU Observer, що Європейський Союз натякає Україні на членство, маючи на увазі підсумкову заяву саміту Ради Європейського Союзу за участі міністрів закордонних справ спільноти у понеділок цього тижня. Тут наводиться цитата з цього документа, котра чітко стверджує, що Рада Європейського Союзу висловлює свою упевненість, що угода про асоціацію не становить остаточної мети у співпраці між Європейським Союзом та Україною. Тут також наголошено, що країни Європейського Союзу заявляють тепер, уперше від часу помаранчевої революції, що Україна могла б одного дня приєднатися до Європейського Союзу. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав виданню щодо цього наступне. «Ми відкрили двері і дали сподівання українському народові, що в разі, якщо Україна візьме курс на реформи, то вона має всі можливості скористатися перевагами європейської інтеграції та умовами цієї угоди». Він також нагадав, що Польща під час підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом у 1993 році не мала такої перспективи членства за 11 років до свого реального вступу до лав країн-членів Євросоюзу. Сикорський також сказав, що за різними оцінками, потенційна початкова допомога з боку Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду для України може складати з переходом її на шлях реформ до 20 мільярдів євро. Російська незалежна газета пише про те, що в час практичного зупинення політичного процесу врегулювання у Верховній Раді в Києві наростають загрози провокації з боку різних радикальних сил, що загрожує виходом політичної ситуації в Україні з під контролю. А європейський союз і Сполучені Штати вимагають у цей час, як інформує московське видання від нинішньої української влади виконати вимоги суспільства щодо корінної реформи політичної системи держави. Я українець, вірою й кров'ю, моє коріння тут на цій землі. Вона моєю, живеться любов'ю, а я страждаю болями її. Вона моєю живеться любов'ю, а я страждаю волями її. Я українець, син народу тому, що відвикає нині від ярма. Я не колюся, я молюся Богу, і вірю те, що все це не дарма. Я не корівся, я молюся Богу, і вірю те, що це все не дарма. Я українець, смутком обовите, моє кохання як гірке вино. Моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром золоте зерно. Моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром золоте зерно. Українець цього не віддати, в моїй душі співають в солові, були такими, мої мама й тато, надіюсь будуть правнуки мої, були такими, мої мама й тато, надіюсь будуть правнуки мої.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 не боявся, не просився, пусті патрони випали з руки, мені було шістнадцять, як з криївки, мене тягли, в'язали я а далі ешелони, чорні вежі. Колючий дріт етапних таборів, Медбежий край за небо край без межа, лиш мамин погляд свічкою горів, сніги, сніги, червоне, чорне, біле, З Сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мені ви присудили За Україну сплачувати борги Мене стріляли, різали, душили В Кенгірі, Магадані, Буркуті Не знаю, де взялись у мене сили, щоб пережить випробування ті, не плакав, не боявся, не просився від тих часів студенної пори. Стария я, щоб і ти тепер в Там та мусить хтось. Gignati pra buri Боне, чорне біле, Сібірський крік за куті береги, сніги, сніги, мене приговорили за Україну сплачувать борги. Не плакав, не боявся. Не просився, пусті патрони випали з руки, мені було шістнадцять, як з криївки, мене тягли, в'язали я стрибки, сніги, сніг, червоне, чорне, біле. Сибірський рік закуті береги, сніги сні, мені ви присудили за Україну сплачувать борги, снісні, червоне. Ми передали гарну пісню, яку подарував Польський ансамбль під назвою Подай руку Україні. Відток слухачів дуже позитивний. Сьогодні надаємо текст з інтернету, з YouTube. Це короткі, глибокі думки. Висловлює а, ці короткі. Глибокі думки висловлює молода дівчина в англійській мові під назвою I Am Ukrainian. Подаємо найновіший список пожертву, які прийшли у світлу пам'ять Петра Кондрата. Микола і Марія Бойчук 250 доларів. Марія Кондрат 250 доларів. По 100 доларів Доктор Любомир і Надія Бабяк, Мероніслава Білас, Доктор Зеня Черник Микола Ірена Ільчишин І Віра Когут Роман і Оля Качай Ігор Шуст Доктор Марко Шуст І доктор Галина Кайзер По 50 доларів Роксуляна Гілечинська Анна Гаврилюк Адріан і Галина Клос Доктор Олександр і Рома Клюфас Игорь и Дарья Кушнир, Игорь и Дарья Леси, Евген и Лидия Маркиу, Борис и Неониля Павлюк, Оленка и Борис Павлюк, Христина Ринасевич, Светляный и Аскольд Сандурский, Иван Савчук, Чеслава Солтис, Мирон и Катерина Солтис, Галя и Орест Вирстюк и Роксана Волонюк. По 30 доларів Юрій Данелів, Микола і Марія Касіан, Василь і Марія Панчак. 25 доларів Наталка і Степан фірко Віра Кліш, Володимир і Марія Кононенко, Дональд і Ліда Савчак-Копач, Александра Стасюк, Юстина Стеблі, Лариса Стеблі, Богдан і Віра Тодорів, Дейвід і Мотрія Бойко-Ватерс. 20 доларів Дмитро Благей, Оксана Ткачук. Всім жертводавцям складаємо щиро подяку в імені родини. Наше співчуття від радіоколеги родині Кондратів. Вічна пам'ять Петра Кондратове. Українська Федерація Америки запрошує всіх на семінар. Доповідачем буде Тетяна Дурбак, юрист, спеціаліст від імміграційних справ, яка представить актуальні теми імміграційного закону, візи, робочі візи і тим подібне. Пані Тетяна має довголітну практику в імміграційних справах і дуже радо прийме запити від слухачів. Семінар відбудеться в суботу, 22 лютого цього року. О годині 10 рано в калярії імені Олександра Черника при Українському центрі. Просимо до участі. Вступ вільний. Дорогі слухачі, в четвер, 27 лютого цього року відбудеться величавий концерт пошану Тараса Шевченка в Об'єднаних націях в Нью-Йорку. Спонзори – Світовий конгрес українців та Світова федерація українських жіночих організацій. Запрошують усіх небайдужих до долі України підтримати її майбутнє своєю участю в святі Концерт відбудеться від 3 до 6 години пополудні в Об'єднаних націях в Нью-Йорку Просимо планувати прийти у вишивці Вступ вільний, але треба зголосити свою участь до 16 лютого електронною почтою ukrainersvpday at gmail.com щоб отримати перепуску на концерт. В день 4-27-го просимо прибути до Об'єднаних Націй. Не пізніше, 2:30 30 пополудні. Вхід до будинку знаходиться на 1 авеню. Avenue, і 47 вулиці. В цьому концерті наш філадельфійський хор Прометей запрошений до участі. Релігійне товариство Свята Софія в Сполучених Штатах Америки осередок праці Наукового товариства імені Шевченка у Філадельфії та Східноєвропейський дослідний інститут імені Липинського запрошують на серію викладів та презентацій в рамках весняного семестру 2014 року Божого. Четвер, 27 лютого. Родові гнізда Драгоманових косачів, їх устрій та культура. Презентація книжки. Доповідач доктор Тамара Скрипка. Четвер, 6 березня. Нема пророка в своїй країні. Тарас Шевченко і патріарх Йосиф Сліпий до двістиліття від дня народження Великого Кобзаря та у тридцяту річницю смерти і сповідника «Віри». Доповідач – доктор Ірина Іванкович. Презентація третього видання антології поезій, присвячених патріархові Йосифові Сліпому. Серця живе джерело. Доповідач – академік Леонід Рудницький. Четвер, 13 березня. Історія родини Гетьмана Павла Скоропадського у фотографіях. Презентація двохтомного альбому Скоропадський. Київ 2014 року. Доповідач доктор Тетяна Осташко. Початок імпрез 6.30 вечора у домі товариства Свята Софія. 79.11 Whitewood Road, Elkins Park, Пенсильванія. Після викладів запрошуємо на смачний буфет Wine and Cheese Reception прийняття з вином і сиром. Доктор Леонід Рудницький, голова товариства Свята Софія, доктор Олександр Лужницький, голова осередку праці НТШ. Асоціація закордонних українців разом за підтримкою Українського освітньо-культурного центру Філадельфії презентує доповідь «Україна від помаранчевої революції до революції гідності». Гість, доповідач Сергій Лещенко, заступник редактора інтернет-видання «Українська правда», що протягом жовтня 2013 до лютого 2014 року перебуває у Вашингтоні як учасник програми «Реген Фасел» Fellowship у National Endowment for Democracy. Автор численних розслідувань про зловживання президента України Віктора Януковича, членів його родини та оточення. Сергій Лещенко першим оприлюднив дані та фото скандального межегір'я Януковича. У 2013 році вийшла друком його документальна книга «Американська сага Павла Лазаренка». В ході зустрічі Сергій Лещенко проаналізує Політичний процес в Україні протягом останніх 10 років, який став передумовою для нинішніх революційних подій в Україні та спробує спрогнозувати подальший розвиток Євромайдану. Зустріч відбудеться 21 лютого у п'ятницю о 7 годині вечора в галерії імені доктора Олександра Черника в Українському освітньокультурному центрі за адресою 700 Cedar Road, Дженкентown, Пенсилвана. Дякую yeah. Коліна перед Матір'ю Україною і помолимось, станемо на коліна перед Матір'ю і душею засвітимось праведно, як на сповіді, станемо на коліна перед Україною і виростимо Духом аж до небес. Свята година молитви і сповіді встає чистотою матінки землі. І чистого світла Батька Неба, І зоріє в тому сяйві українська душа, І являє молитву і сповідь у Слові, І шепче його спокон віків, Так довірливо тихо, Що Слово з України чути на цілий світ. Слово сяйливе, бо сонце благословилося, Слово вічне, як вічна під небесами його матінка земля, слово пророче світить Україні крізь морок віків і воєнні дими, темінь неволі і пилену сліз, як усміх дитини, що одного щасливого дня усміхнеться світові крізь сльози. Слово живе, бо зродилося з любові, слово сильне. Бо зросло на вірі Слово віще Бо несе під серцем надію, як дитя Слово чесне Бо освячене правдою Слово заповітне Бо покликане здобути волю Слухаймо це слово душею Бо воно із пісні народу виспівалося із душ синів і дочок України вияснилось, як молитва, як сповідь святу годину. Бо співати про матір, говорити з матір'ю на самоті, рівне розмові з Богом.